A Filippi Levél 4. fejezet, és az utolsó előtti Biblia óra ha minden igaz, az első hét verset fogjuk megnézni. Az első verset olvasom. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Az első verset úgy fogjuk igazán megérteni, hogyha Elolvassuk az előző verseket is, köszönöm. Ez hangzik az előző két vers. Ilyen. nekünk pedig, mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk, üdvözítő aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban szeretteim. Ugye annó, mikor Pál megírta a Filippi nem úgy írta meg, hogy első rész, második rész, harmadik rész, meg negyedik fejezet, és versektál, hanem természetes egy... egy levél volt, most eszembe jutott valami. Ügy, volt egyszer valaki, aki azt mondta, hogy hát a Pálnak jó volt a károlőfordítás, hát akkor nekem is jó, mikor vitesztek, hogy melyik fordított. <síns> <síns> és, <síns> és ez eszembe jutott, hogy... Nem, nem így, tehát nem Károly fordítás bíztal meg a leveleket, de ez egy aranyos kis párnak És jó volt, azóta nálunk ez egy ilyen lett. Ugye néha, néha vita van, hogy ki fordítást használja. Károly fordítás, új fordítás, legújabb fordítás, meg különböző fordítások, és akkor egyszer valaki így kifakad. Hát a Pál Postonnak jó volt a Károly, akkor. Na, szóval, tehát ugye ez egy összefüggő levél. Ezért könnyebb így megértenünk, és esetleg, hogyha időnként így olvasol, ott, ami nem teljesen érthető, mert ugye fában van tagolva a Biblia, akkor lehet, hogy jobb, hogyha már csak előtte lévő verseket elolvasod, és már ö, meg fogod érteni ö, azt, hogy miről is írt az író. Amit itt mond, vagy írtál, hogy, hogy Jézus várjuk vissza, vissza fog jönni, visszajön az ő az övéikért, és nem tudjuk ezt az időt, ezt a napot, hogy ez mikor fog megtörténni. Jézus elmondta, hogy ez meg fog történni. A Máté 24.36-ban azt olvasjuk, hogy arról a napról és óráról pedig senki sem tud. Az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Pál bátorítja a Filippi hívőket, hogy maradjanak meg az Úrban. Ő nem késik, az ő eljövetele nem maradt el. Egyszerűen csak arra bátorítja őket, hogy legyenek készek, arra, arra az időre, amikor az Úr eljön. Ugye az Efézusi levélben néhány hete néztük, vagy két hete néztük meg éppen a, a, a fegyverzetet, ugye a hit, hittel kapcsolatos dolgokat, vagyis a, a, a itt, szóval a, a, a végén, a hatodik fejezetben kicsit fáradt vagyok a, a fegyverzetet, és az a ruházatot, amivel igazából fel kéne minden nap öltözködünk. És ott van egy olyan ruhadarap, hogy ő, és ő és ahogy mondtam akkor is, hogy ez a felövezés, ez többször elhangzik a Bibliában, többször van erről, erre szó. Ott is Pál a katonának egy olyan ruhadarabjáról beszél, ami az egész ruházatát igazából összetartotta, és biztonságban tudott mozogni, harcolni. És Isten beszél úgy rólunk, hogy legyünk készek, vagy így felövezve bizonyos pillanatokra, vagy helyzetekre. És ugyanígy, ahogy vagy Jézus eljön, eh, nekünk készen kell, hogy legyünk, vagy várjuk őt az ő eljövetelét. Ne érjen minket ilyen felövezetlenül, vagy váratlanul, amikor Jézus eljön. Eh, legyünk készek. Ugyanúgy legyünk készek harcolni. Legyünk készek indulni. Legyünk készek akkor, amikor Isten hív valamire. vagy esetleg, amikor Isten azt mondja, hogy gyere, Tegyél bizonságot, legyél kész, most bizonyságot tenni rólam, legyél kész az imára, legyél kész a harcra, és sok-sok mindenre, ugye, hogy legyünk készek. De ugyanígy legyünk készek az Úr eljövetelére is. Hogy ne érjen minket váratlanul, vagy meglepetésszerűen. Mi sokszor így gondolunk, hogy á, Uram, lehetne esetleg, hogy ne ma legyen, vagy ne holnap, még nem vagyok készen. Jézus beszélt egy, egy történetben erről, a 20, Máté 24. 5. fejezet 43. versétől olvasom. Azt pedig jelzétek meg, hogy nem tudják, nem tudná, hogyha nem tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakába jő el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy a házba törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Micsoda hát a hű és bőlt szolga, aki, akit az ő ura gondviselővé az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az, úr, az ő ura, mikor hazajö, ilyen munkába talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószág a fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig am gonosz szolga így szólna az ő szívében, hallgatja még az én uram a hazajövetel és az ő szolgatársait verni kezdeni, részegesekkel, pedig enni és inni Megjön annak a szolgának az Ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja. Mi ez, amiben tehát arra bátorítja Pál ezeket az embereket, hogy, hogy várják, hogy legyenek készek, maradjanak az Úrban, mert ő el fog jönni. És és ugye mi sokszor, hogy mondtam, így állunk hozzá, hogy ó, remélem nem ma lesz az a pillanat. De az a szolga van jó helyen, akit az Ura, amikor visszatér, abban találja, amire elhivatott. Abban találja, amire Isten rendelte őt. Amire az Úr rendelte őt. Ugye mi, a, a mi elsődleges elhívásunk, a Filippi az elsődleges elhívása az, hogy legyenek Jézussal, hogy kövessék őt. Nekünk, mi erre vagyunk hívva, erre vagyunk megbátva. Legyünk az ő követője, maradjunk meg ő benne. A második pedig mindjárt hiszem, hogy van egy elhívásunk, amire Isten rendel minket. Pál úgy beszél ezekre az emberről, az én örömöm, az én koronám. Pálnak az elhívása, ugye, mint egy apostol, ezek az emberek voltak. Hogy szolgálja őket, hogy pásztorolja őket, hogy tanítsa őket, hogy imádkozzon értünk hogy imádkozom értük. És hiszem, hogy Istennek van mindjáinknak egy elhívása. Legyen, találjon minket készen abban, hogy mi hűséggel követjük őt, hogy járunk ő vele. És találjon készen minket abban, vagy legyünk készen erre minden pillanatban, hogy amire Isten elhívott, azt mi tegyük. Ne legyünk olyanok, akik, ugye, elássuk a, a tárántumainkat. Ne legyünk olyanok, akik azt, azt gondoljuk, hogy ez nem fontos, hogy ami másba akarok kezdeni. Miben vagyunk ma? Miben találna ma az Úr minket? Ma ez egy jó pillanat, nem? Ó, oh, én itt tanítok, ti itt vagytok. <gül> oké, uram, már megvolt, barnavási dicsőítettek, mondják, hogy oké, én mosom kezeimet. <gül> Kicsit elbakiztük a végét, de nem volt. Bar... <gül> az Úr megbocsát. Most ez egy jó pillanat. De, de vajon a szívünk az hol van? Vajon, vajon hogy állunk ehhez? És tudod, ez annyira, annyira fontos, hogy, hogy menjünk, legyünk készek ebből. tenni. Legyünk olyanok, akik hűségesek vagyunk. Ugye egy dolog követeltetik meg a sávvártól, az a hűség. Legyünk hűségesek. Hétről hétre, és sokszor ez nagyon nehéz. Én ezt teljesen meg tudom érteni. És, um, menni hétről hétre, újból és újból, ugyanaz is ugyanaz, tesszük és tesszük. De ez olyan bátorító, hogy igen, igazából mi egy, egy olyan helyzetben vagyunk, hát egy csatában, hogy minden nap, minden hé, minden héten újra és újra felövezzük magunkat. Kész vagyok, uram. Én teszem azt, amire elhívtál, ma is. Lehajtom a fejem időnként, és oké, megteszem újra, meg újra. És... Ez az, amit Isten akar. És Pál ugye ezzel dicsekszik, hogy ezek az emberek, ti vagytok az én szolgálatom, mondja, ti vagytok az én koronám, az én örömöm, uh, ti is maradjatok meg, ahogy Pál is megmaradt az ő szolgálatokban, megmaradt abban, ahogy, ahogy Pál, abban amire Isten elhívta őt, és hogy követte az Urat. Uh, Emlékezz, emlékezz, hogy Isten mire hívott, emlékezz, hogy hol a helyed, és menj bele, tedd azt újra meg újra. Nézzük a második verset. Evódiát intem, és szüntőkét is intem, hogy legyenek között, legyen közöttük egyetértés az Úrban. Ugye az előző órákban már említettem, hogy valószínűleg volt Filippiben, és lehet, hogy éppen csak ez a két hölgy között volt valami nézeteltérés, valami széthúzás. De azért elképzelhet, hogy ez egy kicsit több emberre is átragadt. Nem tudjuk, mi volt a vitának az oka, hogy mi az, ami ezt a két embert szétválasztotta. Ha jó lenne tudni, nem? hogy van egy kis pletyi, hogy na mégis mi volt az, és akkor lehetne időnként így védik. Na, de ott filippi is voltak ilyenek. De Pál nem árulja ezt el nekünk, nem tudjuk, hogy mi ez a helyzet. Lehet, hogy Pál maga sem tudja, vagy azt mondta, hogy srácok, nem is akarom tudni. A lényeg az, hogy inti őket, és arra bátorítsa őket, hogy legyenek egyetértésben az úrban. És nagyon tetszik az, ahogy Pál elbánik ezzel a vitás helyzettel. Nem lép bele ebbe a Salamoni igazságosztó helyzetben, hogy akkor majd én meghallgatom mind a két félt, és akkor eldöntöm, hogy kinek van igaza. A megoldás az az volt, hogy legyenek egyetértésben. A megoldás az az volt, hogy az Úr dolgaiban, az Úr miatt legyenek egyetértésben. Nem fogunk mindenben egyetérteni. Lehet, hogy másképp gondolkozunk helyzetekről, a dolgokról, de, de az Úrban ott legyen ez az egyetértés. Hogy, hogy ne az történjen, hogy egy szakadás, vagy egy széthúzás legyen, hanem megmaradjon az egység. Hogy megmaradjon az, amit ami miért azt mondja Isten, hogy én odahozok áldást, ahol egység van. Odahozok áldást, ahol az emberek egy szívvel, egy lélekkel vannak. És Pál ezt így helyre teszi, hogy, srácok, így hagyjátok ezt abba, hogy fejezzétek ezt be. És nem is az a lényeg, hogy kinek van igaza. Nagyon tetszik az az igébels, hogy a korintusiakra az ír Pál, hogy miért nem szenvedtek el inkább a kárt. Miért nem mondja azt valaki, hogy jó, oké, okay. akkor én ezt lehet, hogy nekem van igazam, meg vagyok róla győződve, én ezt tudom, biztos vagyok benne, akár elszenvedem a kárt. És én ezt ö, nem is tudom, hol mondtam. És valaki aztán utána odajött hozzám, hogy hát de jobb, amikor azt mondani, hogy na jó, inkább kérte bocsánatot. de hát nem én követtem, hát itt volt valaki, most nem tudom. De nem én követtem azt el, nem én tettem azt, ő neki kellene. De miért, akkor miért én kérjek bocsánatot? Miért én tegyem meg az első lépéseket? És egyszerűen csak éppen ezért, az Úr miatt, hogy, hogy nézd meg, mi, mi Jézusnek a hozzáállása Ő teszi meg felénk az első lépést. Nagyon sokszor, amikor mondjuk ábuksz, vagy ábukunk, akkor... Én magam sokszor azt tapasztalom, hogy Isten közelít hozzám valahogy valamilyen helyzeten keresztül. Egy ige versen keresztül, vagy Isten valahogy megszólít. Nagyon sokszor ezt látjuk, és maga az evangélium is ez, hogy Isten kezdeményezett. Mi legyünk olyanok, akik kezdeményezünk ebben, hogy akkor lehet, hogy nem én vagyok ebben, nem, nem én vagyok ebben a, a ludas, de mégis megyek, és megteszem, megpróbálom ezt helyreállítani, megpróbálom az Úr miatt, ezt az egységet helyreállítani. És én nagyon bátorítalak erre, hogy ha van valaki ilyesmi a környezetedben, ilyen ember, akkor te ezt tedd meg, és lép meg, hogy oké, okay, nem én hibáztam, lehet, hogy én semmit nem tettem, de az Úr miatt meglépem ezt. Nézzük meg a következő verseket, harmadik és a negyedik vers. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, együtt küzdöttetek velem az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek neve benne van az életkönyvében. Nem tudjuk ki ez a hűséges munkatárs. Most olvastam én is erről, hogy el vannak ilyen elképzelések, hogy ez a börtönőr lehetett, aki amikor filippiben pált Pál be volt börtönözve, és dicsítették az Isten, megírtak az ajtók, és Pál, ugye azt látják Pál hogy a börtönőr megijedt, hogy a rabok elszöktek, és ezért ugye végezni akar magával, de Pál rákiált, hogy itt vagyunk mindannyian, ne ti egy magadban, és akkor megkérdezi, akkor mondja ez a börtönőr, hogy mit kell tennem, hogy üdvözüljek. Hogy és vannak ilyen feltevések, hogy ez a börtönőr lehet ez a hűséges munkatársa, aki ott volt ebben a gyülekezetben, és segítette Pálnak a szolgálatát. Tehát ugye ezt nem tudjuk, de ez csak egy lehetőség. Azt is látjuk itt, hogy ezt a hűséges munkatársat Pál arra bátorítja, hogy, hogy segítse ezt a két asszonyt, segítse ezt a két embert abban, hogy megbéküljenek. Szerintem mindig jó, ez egy jó, jó feladat. Nem könnyű feladat, de ez egy, ez egy jó dolog, amikor békét akarunk teremteni. Amikor, a helyre akarjuk hozni az egységet. És euh, éppen nem pedig történt velem valakivel kapcsolatban, hanem, amikor láttam egy viszájt, és azt gondoltam, hogy hát én ebben nem akarok beleszólni. Ugye sokszor vagyunk így, nem? Jobb-jobb távol maradni ettől a dologtól, mert én is kapok még egy pofont. És euh, olyan érdekes volt, hogy, hogy úgy gondoltam, hogy én távol vagyok ettől, én nem is vagyok ott, nem is ott lakom, ez csak én kimaradok. És képzétek el, hogy Isten azt mondta nekem, hogy kellett neked a bűnös pártól, meg az Isten gyűlölőt. És azért, mert én nem akartam ebbe beleszólni, hogy nem akartam ebben így ilyen béketeremtő lenni, pedig Isten erre bátorított, hogy menjek. És én úgy ott mondjam, hogy á nem, én kimaradok. De aztán én is hogy nem, menjél, tedd meg, szólj. És nem biztos, hogy mindig így van ez, nem azt mondom, hogy mindig ezt tegyük meg. De lehet, hogy ott van a családban valaki közötted, a, te, a környezetedben, akik között rossz a viszály, vagy rossz a kapcsolat, vagy, vagy akár egy gyülekezetben, vagy egy baráti társaságban, vagy a munkahelyeden. Ez egy jó dolog szerintem, amikor oda lépsz béketeremtőnek, és megpróbálni helyrehozni az egységet, és kibékíteni őket. De persze imádkozni azért, mert ez nem egy könnyű feladat. És főleg, ha Isten adott valamit, adott egy ige verset, vagy egy helyzetet, amit megoszthatnál nekik, akkor ezt jó, jó elmondani, és, és hiszem, hogy Isten használni fogja. tovább megyünk itt, olvassuk ezt a verset, akkor olvasunk egy könyvből, vagy Pál említ egy könyvet, amit Jézus is említett már, meg János is a jelenések könyvében, ugye ez az életnek a könyve. Az a könyv, ahová be vannak írva mindazoknak a nevei, akik a menny királyságának az örökösei, mindazoknak a neve be van írva, akiknek a, a, az életén a báránynak a vére ott van. A jelenések könyve 20. fejezetében ezt olvashatjuk erről a könyvről. Láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyitatnak ki. Még egy könyv ki az életkönyve, és a halottak a könyve írotak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadta a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint, és a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tava. A Lukács 10.20-ban ezt olvassuk, amikor... Jézus kiküldte a 72 tanítványt, és azok visszatértek a ugye Nagy lelkesen mondják, hogy milyen hatalmas jeleket, csodákat tettek, hogy gyógyulások, szabadulások történtek. De Jézus lehűtti az ő kedélyüket, a kedvüket egy kicsit, és azt mondja nekük, hogy mindez nagyon nagyszerű, nagyon jó, de azt mondja, hogy láttam a sátánt, hogy a villámként leesni az égből, hogy a hatalmat kaptatok, hogy az ellenség minden erején, meg a meg, a, meg megtapossátok őt, de azt mondja Jézus nekik, hogy ne ennek örüljetek. Annak örüljetek hogy a lelket, ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. De Jézus is erről a könyvről beszél, hogy, hogy annak örülj, annak örüljetek, fiúk, hogy a nevetek ott van ebben a könyvben, hogy beirattak. És nem mindannak, ami történt. Ezek jók, ezek nagyszerű dolgok, de az igazi örömöd az abban legyen, hogy a neved oda van írva ebbe a könyvbe. Tudj, nagyon... Ugye most ebben a levélben ugye az örömről beszélünk, és nagyon sokat beszélünk az örömről. És, és látjuk, hogy pár figyelmeztetít bátorítja ezeket az embereket, hogy miben van az örömöd, hogyan lehet örömöd. Mi az, ami elveheti az örömünket? Mire kell odafigyelnünk ebben? És tudod... A, az örömünk forrása a, ebből a tényből kellene, hogy eredjen. Hogy a nevünk be van, élet, be van írva az életnek a könyvébe. És pont, és ennyi. Ez az örömünk forrása, hogy megmenekültünk, hogy a nevünk ott van az életkönyvében. Mi, mi szeretnénk sok mindent megváltoztatni az életünkben. Én magam is. Éppen. Ezt ez úrtól van, nem? Ugye a Barnabásról, és erről beszélünk, meg a Lacival is tegnap, hogy 1 millió át 600 millió alottó. lottó. Lehet, hogy tényleg tölteni ezt a lottószám, nem tudom. Ez most csak így eszembe jutott. Nem nyerték meg tényleg? Nem? Nem tudjátok? Jó Vagy nem mondod meg. <gül> nem mondod meg, hogy meg megnyertétek. Jövő héten már nem <gül> Ja, és mindenkit várként egy aúdi, <gül> Szóval... Eh, szeretnénk dolgokat megváltoztatni az életünkben. Körülményeket, stb. Vagy hogy ez történjen, vagy ez történjen. Szeretnénk... Megvannak az átképzésünk, mint keresztényként is, hogy milyen legyen mondjuk a házasságom, milyenek legyen a gyerekeim, milyen legyen a gyűlökezet, a szolgálat, milyen legyen a bogi, mindenről... Mi, Megvan mindenről az, el, milyen legyen a fizetésem, milyen legyenek a munkatársaim, milyen legyen a lelki életem, a szolgálatom, hogy menjen. És amikor én imádkozok, akkor Isten válaszoljon, és dobjam a kendőket, és akkor az emberek meggyógyulnak majd. Megvannak ugye ezek az elképzeléseink, és sokszor hajtjuk is ezeket. alapvetően mindezek nem biztos, hogy rosszak. Nem tudom, melyiket soroltam, és írtam, de hát de általában az éve ezek jó. Most a gyógyulások, csodák, vagy, vagy, vagy, vagy a család, vagy a házasságok, és ezek mind-mind jó dolgok. De és önként úgy látom én magamat is, hogy mintha elmennénk a lényeg mellett, mintha kihagynánk a lényeget. Hogy mindazok, amik történnek az életünkben, hogy Megváltoznak dolgok, Isten ad dolgokat, hatalmas csodák, jelek, megtapasztalásaink vannak, hogy Isten munkálkodik. De valójában mindezek nagyon jók, de hab, de csak a hab a tortán. És nem maga a torta. Nem maga a lényeg. Hanem a lényeg az maga Jézus. És az, amit ő tett, és az, amit az eredményezett hogy ő meghaltam a bűneinkért, kimentett a pokolból, és ugye nevünk be van írva az életnek a könyvében. Ugye ez a, ezen kellene, hogy legyen a hangsúly. Ugye ez az a dolog, ami mindent megváltoztat. Ez az, ami miatt örök életünk van. És hogy és örök életünk van. Hogy hogy ezen kellene, hogy legyen a hangsúly. És Fókusz, és a, a, az, a, az a lámpa az mindig erre kellene, hogy világítson, és erre kellene tekintenünk. És ebből kellene mindig erőt merítenünk, és, és örülnünk. Ugye e, ez miatt van kapcsolatunk Jézussal. Ez miatt lehet egészséges, élő kapcsolatunk az Úrral. Ez miatt növekedhetünk, ez miatt mehetünk előre. Mert, mert, mert a fő dolg a fő dolog az életünkben. Van egy ilyen mondás, hogy a fő dolgot tarts fő dolognak, és a fő dolog Jézus. Ugye, te ezen van a hangsúly, ezen kellene, erre kellene, hogy figyeljünk, figyeljünk. És tudod, az egy nagyon jó vágy, hogy akarjuk ezeket a dolgokat hatalommal, csodákat tenni, hatalommal menni, taposnia a sátán fején, és, és tenni bizonyos dolgokat Istenért, meg, meg, meg megélni, megélni jól, megélni a házasságunkat, a szolgálatunkat, a gyereknevelésünket, a nyugdíjas korunkat, mindent. De, de nélküle, Jézus nélkül ez nem működik hogy az nélkül, amit ő tett, amit eredményezett, igazi örömünk nem lesz. És, és ugye ez az az igazság, amit fel kellene ismernünk. Hogy figyelj, a nevet fel van írva, oda van beírva, hogy, és onnan azt nem lehet kitörölni. Beírattál, és megmenekültél. És olyan, mint amikor ugye az Ószövetség azt mondja a, az új szövetség az óról, hogy ez az árnyéka az eljövendőnek. Most elkezdtük az első Mózes level, a könyvét, tehát Mózes első könyvét pontosabban, és, és nagyon sok képet fogunk benne látni majd, ami Jézusra mutat. Már az elejétől, már az elején fogunk látni. Amire Jézusra mutat, az eljövendőre is. És igazából, ugye mondtam is pénteken, hogy nagyon fontos, hogy, hogy az egész ige Isten megváltói tervére mutat. Ugye a teremtés másfél fejezet az egész Bibliában. De az egész többi az a megváltásról szól. És ugye ez a lényeg. Tehát az Ószövetség az árnyéka az eljövendőnek. És arra mutat, ami majd lesz. És ugye az új szövetségben pedig már látjuk magát, akitől lett az árnyék, látjuk magát a lényeget. És már nem, nem az árnyékot nézzük és tanulmányozunk, hanem a valóságot, Jézust, az igazit. De milyen érdekes az ember, hogy olyan könnyedén valahogy odafordulunk oda vissza, hogy bár nem az árnyékot kutatjuk, keressük, de, de elmegyünk Jézus mellett, a lényeg mellett. És csak mindaz ami ennek a következménye, azt keressük, hogy azzal próbáljuk betölteni az életünket, az örömünket. És nem magával, Jézussal, nem azzal, amit ő tett. Egyszer voltunk ö, Szabadkán, bementünk, nagyon jó ilyen kávézók, teáházat vannak ott. Van egy Majompac nevezetű tér, és ott körülötte vannak ilyen kávészők, és bementünk az egyikbe. És bemész, és látod ilyen hatalmas ott mint kétszer akkora, mint ez a zongora. Elképesztető nagy volt és ez egész egy nagy hab. Egy nagy hab. És hogy gyerek, ez most ez a sütemény. Ugye ebből lehetett kérni ilyen szeletet, vagy nem tudom, a is. De egy nagy, mint a francia krémesen, vagy, vagy nem is tudom mihez hasonlítani, Tehát egy valami nagy hab, és gondoltam, hogy ott belül, hogy valami csoda fog várni engem. És hát kértem egy ilyen nagy süteményt, nem tudom mi volt a neve, mindenki ott ezt tehát gondoltam, hogy ez nagyon jó lehet. Kértem hozzá egy teát, leülünk, megcsinom a teát, a borzasztó volt, elkezdem menni ezt a süteményt, elkezdem menni és borzasztó édes volt. Tehát kiderült, hogy ez igazából, Ilyen fehérje cukorral. De az a, tudod, ebben egy ilyen, volt egy fél kiló cukor, tehát ez a... És, na jó, hát gondolom, hogy átverekszem magam a habon, és majd ott belül vár engem a csodat. <gül> ott majd valami krém, én nagyon szeretem az ilyen krémes, gyümölcsös dolgokat, és hadakozok át ezen a habtengerem, csak eszem és eszem, hogy nem nem magamban ezt az édes borzasztó, próbáltam ezzel a borzasztót teával az egészet. És ugye eszem és eszem, és akkor aztán rá kellett jönnöm, hogy hát az egész, ez csak egy hab. Az egész sütemény, ez csak egy hab. És, és semmi. És semmi nem várolt engem. És ugye sokszor, uh, mi, mi csak igazából Jézusból csak a habot akarjuk. Azokat a áldásokat, vagy azokat a következményeket, amik jöhetnek, vagy jönnek az életünkben. De Jézus megkihagyjuk. És ő, ő, ő ott van. Ő ott van. De ne hagyd, ne csak ezt a habot akart. Hogy képest Jézushoz képest, ez a hab, ez csak egy ilyen édesmáz. De ő a lényeg. És az, amit ő tett, hogy fel van írva a nevünk az életkönyvével. És tudom, hogy, hogy amikor ő van az első helyen, meg őt követjük, akkor minden más is a helyére kerül. És félre és nem azt mondom ezzel, hogy itt engem, hogy most imádkozunk, meg, mi történik. Nem, ezek fontosak. De, de az örömöm, az, az örömöd, az csak ebből fog fakadni, az semmi másból. Lehetnek hatalmas élményeid, megtapasztalásaid, lehetsz sikeres a munkádban, vagy a szolgálatodban, de ha Jézusot kihagyod, akkor az egész csak egy ilyen édes más És igazi örömöt, az az igazi kincs az nem lesz ott az életedben. Az, amit így igazán várnál, azt nem fogod megtalálni. Menjünk tovább, és olvassuk az ötödik verset. Nem, a negyediket. Hírtam írtam a negyediket. Uh, Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ugye nagyon sokszor Pál, ahogy mondtam, 19-szer említi ezt a, ezt a szót, vagy beszél erről ebben a nevében, hogy örüljetek. És ahogy mondtam előbb is, az Úrban lesz meg az öröm. És, és ugye ne a körülményeidben, ne abban a habban keresd meg az örömet. Olvassuk az ötödik verset. A te szelítségetek legyen ismert minden ember előtt az Úr közel. Egy pár nagyon várta az Úr eljövetelét. Hitte, hogy még az ő életében el fog jönni az Úr közel. Legyetek szelidek, figyeljetek erre. Máté 11.29-ben azt olvassuk, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szerint vagyok, és alázatos szívű. Jézus ilyen volt. Ilyen volt az ő hozzáállása, vagy az ő viselkedése. Egy ilyen visszafogott, egy ilyen mérsékelt, egy szelíd ember volt. És Jézus erre bátorítja őket is, hogy legyetek szeridek, legyetek ilyen mérsékeltek, vagy ilyen visszafogott ne legyetek olyanok, mint a többi ember, ne legyetek egy ilyen útenger, hanem legyetek szeridek. tanuljátok meg ezt tőlem. Menjünk tovább, 6. és a hetedik vers. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésekben mindenkor háladással tárjatok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ne aggódj! Azt mondja Pál, ne aggódj, hanem imádkozz. Már itt pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal is. Olyan jókat tud mondani Jézus, nem? És De, ez mindnyire igaz. Az aggódással senki sem tudta még megváltoztatni a helyzetét, semmivel, semmit nem tudott azzal jobbá tenni. Amikor még Budapesten dolgoztam, nagyon viccesnek tartottam az embereket, mindig figyeltem őket, állsz a metrónál, és mindig mennek ki oda a szélel, és nézik oda, néznek be az, az alagútba, hogy mikor jön a metró. igaz? És majd ha Pesten jársz, vagy ha lesz így, győrbe, majd az Audi épít nekünk egy metró, mondjuk az Auditól az egyetemig, akkor az emberek most is ezt teszik, hogy néznek, hogy mikor jön, és ilyen türelmetlenek is. Akkor megintess, hogy mindig nem jön. És akkor most jön ez a füstszaga. Én amikor utoljára fönn voltam, akkor égett a metró. Kétszer is. Úgyhogy nem ennyi metróval. A jobb itt győrben látod. Nincs metró. De, de nem jön a metró. Azért, mert nézed, nem fog jönni. És megnézheted kétszer is, akkor se fog jönni. És aggódhatsz, nem fog megváltoztatni semmit. Sőt, az aggódás el fogja venni az örömetet. Az aggódás az, az ami így összezavar, vagy kiszárad. Az aggódás olyan, mint egy, mint egy ilyen nagyon száraz por, amit így rátszórnak, és teljesen kiszáradt tőle. Teljesen így lenehezít, bekoszol, és elveszi az örömetet. Az aggódás ugye el fogja venni az örömet. És mit tegyünk, mit mond itt Pál az aggódás ellen. Látunk, hogy mint egy tanítás, vagy egy ilyen lépésről, lépésre vezetés, hogy na figyelj, oké, aggódás van az életedben, van valami körülmény, amiért, amit meg kéne változtatni. Ezt mondja, hogy imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kérdéseiteket, Istenem. Többször említettem már, hogy amikor mész az ő jelenlétébe, akkor menj be hálaadással. Azt mondja itt is, Pál, hogy ilyen mindenkor hálaadással menj be. Mindenkor egy ilyen hálaadással közelíts Isten felé. Hogy ebben a könyörgésben, az imádságban mindig ott legyen a hálaadás. Hogy hálával tárt fel a kéréseidet. És azt mondja Pál, hogy mindig, mindig így menj bele. És csak gondolkozz ezen, hogy amikor elkezdesz hálát adni, amikor így közelítesz Istenhez, akkor elkezdesz másra figyelni. Elkezdesz egy kicsit felülmelkedni a problémán. Elkezded meglátni, hogy azért más is van az én életemben. Másra is figyelhetek, vannak dolgok, amiért hálát adhatok. És felismerünk olyan dolgokat, amik igazából ott vannak előttünk, csak ugye az aggodalom, ez a por, az aggódásnak a pora belemegy a szemünkbe, és megvakít minket erre. De amikor elkezdesz hálát adni, az olyan, mintha elkezdenél sírni, és kimosná ezt az aggódás porát a szemedből. És elkezded meglátni mindazt, ami van, amit Isten adott már neked. És amikor elkezdünk hálát adni, a szívünk állapota is elkezd változni. Megpuhul, érzékeny lesz mind arra, amit Isten szólni szeretne. Arra, amit uh, fel kellene ismernünk, vagy meg kellene látnunk. A Zsoltárok 95.2. ezt mondja, hogy menjünk elébe hálaadással. Vigadozzunk neki zengedezéssel. Közeledj így Istenel, Istenhez. Tedd ezt rendszeresen. Főleg, ha valami baj van. Főleg, ha valami nehézség van. Kezdj el hálát adni. Isten elé menj hálaadással. Így, így tárt fel, vagy így nyisd fel, a szívedet Isten előtt. Ott van benn minden, sok szomorúság, fájdalom, keserűség, aggódás Ott van a szívedben, de enged ezt ki először. Engedd ezt ki először Istennek a hálaadást. És azért fontos ez, mert Pál beszél az imáról és a könyörgésről. Mert ugye itt két dologról beszélt Pál az ima, az ima az egy beszélgetés Istennel. Tehát nem egy nem egy egy oldalú monológ, hanem egy oda-vissza beszéd. És ez a lényeg az imának, hogy hogy ez egy beszélgetés. Tehát amikor imádkozol, akkor igazából az egy beszélgetés az úrral. Tehát tudod, milyen az. Tehát nem csak te beszélsz, tudom egészségedet. Tehát ugye a Nők szeretnek beszélgetni, szeretik, ha meghallgatják őket, szeretik, hogy a férjeik meghallgatják őket. Ugye, nekem sokszor ez a feladatom, hogy hallgatok. a ne csinálni, és, és És a baj az, nem jön felelet. Na, itt van a baj, amikor nem jön felelet a részemről. Ne aggódj, az úr válaszolni fog. Ő nem olyan, mint én. De ez a lényeg, tehát uh, Isten válaszolni, de beszélni akar hozzád. És tudod, épp ezért fontos, tehát, hogy, hogy hálát adsz, hálaadással közeledsz Istenhez, átmegy ez egy imába, elmondod Istennek a dolgait, de vár, mert ő viszont válaszolni akar, ő beszélni akar hozzád. És ezért is fontos a hálaadás, mert ott a szívedből lehet, hogy kijön a keserűség, kijön minden aggodalom, kijön minden, és el, elkezdesz meglátni dolgokat másképp. És ezért fontos, hogy aztán meghalt Istennek a hangját. Mert sokszor mi csak így tudod, vannak emberek, akik bejönnek, és rágyzújtják minden bajokat. Ott tászolják, és puszt, becsapják az ajtót Már ott sincsenek, mint egy orkán vagy egy tornádó. Kész. Fölfordult minden. És csak ott hagytak minket. De ne legyél így Istennel hanem várd, hogy ő mit fog ebben válaszolni. Mi az ő válasza erre a helyzetre? Beszélgess vele, hagyj erre időt. És Isten, én bátorítalak, hogy amikor esetleg így mész, így mész az Úr elé, akkor vedd elő a Bibliát. Közben olvas valamit, olvas egy zsoltárt, olvas azt, amit egyébként olvasol, hogy akár Isten szólhasson, vagy szólhasson bele csak hogy a szívedbe, egy, hogy emlékeztessen valamire, de hagyj erre időt. Hagyja le időt. És azután, amikor imádkoztál, amikor már hálát adtál, imádkoztál, tehát elbeszélgettetek az Úrral, akkor könyörögj, akkor kérj istentől. És tudod, mire ide jutunk ebbe a helyzetbe, hogy egész másképp fogunk kérni. Egyrészt hiszem, hogy meg lesz a bátorságunk, egyrészt, hát, hogy egészen mást is fogunk kérni. Abban a pillanatban lehet, hogy úgy menünk, hogy uram, pusztítsd el, vagy hát, Uram, adj meg, hát, Uram, ebből legeg van. De lehet, hogy mire ide érünk, egész más lesz a szívünk. Mert Isten már ott szólt hozzánk, mert már kijött belőlünk minden, már másképp látunk dolgokat. És hiszem, hogy mire ide érünk, elkezdünk egy kicsit felülemelkedni minden. Másképp szemlélni mindazt, ami van, amit látunk, amit tapasztalunk. És kicsit látjuk úgy, abból a szemszögből, abból a magaslatról, ahogy Isten látja. Ugye a felülről nézve minden sokkal simább. Minden sokkal egyszerűbb. És tudtad azt, hogyha egy, a, a Földet egy bóling golyó nagyságra összezsugorítanánk, akkor a Föld simább lenne, mint egy bóling golyó. Látod, ez az a, sokszor ez az a perspektív. Perspektíva, amiből látnunk kell, perspektíva, perspektíva, amiből látnunk kellene dolgokat. föntről. És, és úgy, ahogy az Úr látja. Ő neki, ami földgolyónk, tényleg egy bólingolyó. Ő neki tényleg nagyon sima, nagyon egyszerű. De meg kéne látnunk így. És ezért fontos, hogy amikor imádkozunk, amikor az Úr elé megyünk, tegyük ezt így, lépésről lépésre akár közelítsünk meg közelítsük meg így, hogy, hogy aztán meglássunk dolgokat így, meglássunk az ő szemüvegén, vagy az ő szemszögén keresztül dolgokat. És, és ja, hogy Istennek ez én egyszerű, hogy Istennek ez ennyire síma tud lenni. Hát akkor imádkozzunk, akkor vigyük elé. És nagyon bátorítalak, hogy ma este, hogyha hazamész innen, akkor olvassátok el a második királyok könyvét, a 18. és a 19. fejezetet. De olvashatok el az Ézsőiás könyvében a 30. és a 37. fejezetet. Hogy ez egy királyról szól, ez Ékiás királyról szól ez a történet. Hatalmas, hatalmas sereg, asszír sereg jön ellene, 185 ember. És meg akarják őket ölni, meg akarják semmisíteni őket. És nagyon tipikus, tipikusként, és nagyon tipikus, mit tesz ez a király, elmegy, és mindjárt, mindjárt elmondom még egyszer, elmegy először Egyiptoma segítséget kérni. Tehát, királyok második könyve, 18 és a 19. fejezet, és az Ézsaiás 30. és a 37. fejezet. Tehát mit csinál ez a király, jön ez az ellenség, és megy Egyiptomba hogy majd ők segítenek nekik. És Ézsajás son keresztül isten ezt mondja neki, Ezékiás királynak, hogy jaj a pártos fiaknak, így szól az Úr, ki tervet visznek véghez nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem lelkem által, hogy bűnre halmozzanak. Akik egyiptomba szállnak alá, és számot nem kérdezik meg, hogy megmeneküljenek a fárónak oltalmában, és egyiptom árnyékába rejtőzködjenek. Egy másik fordítás. Jaj, a pártő fiaknak, így szól az Úr, akik tervet szőnek, de nélkülem szerződést kötnek, de akaratom ellenére. Védket védtegre halmoznak. Folyton együttomba járnak, de engem nem kérdeznek meg. A fáraúnál keresnek oltalmat és menedéket együttomárnyékában. Isten megfeddi ezt a királyt, hogy miért együttomba ment segítségért. Miért a fáraótól vár menekülést. Miért őtőle várja azt, hogy, hogy legyőzze az, a, a sereget, és hogy ő segít majd nekik? És annyira tetszik ez a kifejezés, hogy számot nem kérdezik meg. <gül> ez a károli fordítás, ugye, ami Pának is jó <gül> volt. <gül> ugye, számot nem kérdezik meg, engem nem kérdeztek meg. És Isten megfeddi ezt a, ezt a királyt. És e, aztán ez a királyből megtér, és Isten elé megy. Ugye Egyiptom nem tudja őt megmenteni. És mennyire tipikus ez látod, hogy ott vagyunk egy nehézségben, ott vagyunk egy helyzetben, és futunk mindenfelé. Emberekhez próbálkozunk mindenhonnan mindent, hogy megmeneküljünk. Ezik, megy Egyiptomba, majd ők, ők segíteni neked. Majd ők, ővelük szövetséget kötünk. Isten azt mondja, hogy ne hozzájuk menjetek, hanem miért nem jöttök hozzám? És fávonul ez a sereg, olvashatok el a történetet. És Isten azt ígéri Ezékiásnak, hogy egy nyilveszőt nem lőnek rád. Ott van 185 ezer katona, képzeld És azt mondja, hogy egy nyilvessző nem fog jeruzsálem felé menni. És azon az éjszakán Isten egy angyalt küld az asszír táborra és 185 ezer asszír katona meg. Egy nyilvessző sem ment Isten elrendezte az egészet. Ez annyira bátorító. Ezért kieskireg van, aztán azt látjuk, ugye ez előtte, hogy ott van ez a fenyegetés, kap egy levelet, nem egy szerelmes levelet, ettől az asszír királytól, és azt oda viszi az Isten elé. Kiteríti, talán ezt már el emlékeztek, kiteríti a templomba, és imádkozik, És viszi az Úr elé ezt a helyzetet. És Isten azt mondja, hogy Ezékiást ne aggódj. Egy nyílvesző nem fog jönni rád. Egy nyilvesző nem fog jönni rád. És úgy is lett. És Isten megvédte egész Jeruzsálemet. És egy hatalmas győzelmet adott. Úgy, hogy ők ugye nem is harcoltak, nem tettek semmit. Csak vidd elé, vidd az Úr elé a, a fájdalmadat, a szomorúságodat, a nehézségeidet. Vidd az Úr elé. És őtől le vált. Ő harcol értünk. És azt mondja Isten, hogy egy másik történetben, hogy adjatok helyet az Úrnak. Adjatok helyet Istennek ebben. És imádkozzatok mint család. a családban család vagytok és nevésségben, imádkozzatok együtt, mint család. Ha egyedül vagy és nehézségbe vagy, akkor imádkozz egyedül. De, de menj az Úr elé is. Terítsd ki Úr elé a szívedet, a fenyegetést, a nehézségedet. És és Isten azt mondja, hogy jó helyen vagy. Jó helyen, jó helyen kérsz, és jótól várod a megoldást. Jó, hogy nem egyiptomba mész. Jó, hogy nem te próbálod ezt megoldani. És hiszem, hogy Isten válaszolni fog. És csak bátorítalak, hogy ezen a héten még vidd az Úr elé. Vidd az Úr elé ezeket a fenyegetéseket. És, és imádkozzunk. Imádkozhatunk, értedek, Andi, meg, meg Laci, jó? Van két emberünk, <gül> akik, akik nehéz helyzetben vannak. De, de hiszem, hogy, hogy ez egy jó dolog bátorítani őket, hogy vigyék az Úr elé a helyzetüket, és vigyük mi is őket az Úr elé, és... Tartjuk a kezeiket ezekben a helyzetekben, ezekben a pillanatokban, de nézzük, hogy az Úr mit fog, mit fog ezen keresztül munkálkodni. Jó? Most a Biblódának vége, kikapcsolom a felvételt, ez már nem tartozik átok.